Hedjë muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharrë l'umur muhdathatuhah wa kullë muhdathat bid'a kullë bid'a t'zolalë wa kullë zolalët fi nër Qathana Allah subhanahu wa ta'ala në qur'an iqtarë bani nësë hisabuhum wëhum fë ghaflët mu'aridhun A shafruwer logarie për njerëzit, por ata janë të hutuar dhe i kanë kthyer shpinën, i kanë kthyer shpinën për kujtimin të kësaj dite, ditës së llogaris. Ditës në cilën ata do do japin llogari përpara Allahut subhanahu wa taala për çdo gjë të vogël dhe të madhe që kanë vepruar në këtë dynja lum për atë që e ka ruajtur vetën e tij dhe mjer për atë që është futuar dhe nuk e ka kujtuar atë ditë. Dhe për kujtimi, mbasi të kalojë momenti i dur, nuk i bën modobi. Allah subhanahu wa taala me mëshirën e tij ka vendosur disa shenja të cilat po të vijnë. Ato do të jenë për kujtim në të vërtet për njeriu. Shënje për cilat në kemi folur, shumë për e tyre kanë dal, edhe një piesë për e tyre pritët e dalin, edhe ato të cilat pritën në shumë janë shënje të mdha, edhe për para tyre ka shënje të tjera të cilat janë duke dal, ose kanë dal një piesë të tyre dhe janë në vazhdim, dalje e tyre në të vërtet duhet jetë për kujtim për besimtarin, edhe zgjim për të nga gjumë i ti në gjumi i shujdesisë, në gjumi i hutesës, kujtoj që Allahu subhanahu wa taala do t'i japi fund në një moment të caktuar kur të kur të doje i kësaj dynjaje. Edhe do të thotë të gjithë njerëz zë ngrihuni për dhonë llogari përpara Allahut. Dhe një prej këtyre shenjave, të cilat janë shenjat e kamedit, Dhe nuk ka për të bërë kemeti pa dal të shenja është kërkimi i dijes të këtë veçlit Ndër shumë shenjë që kemi të rguar një për i tyre është kërkimi i dijes të këtë veçlit Të rasmetohë në buumeje El Jumahi Se profeti S.A.S. ka thënë Një për i shenjëve të kemetit është të kërkohet dija të këtë veçlit është për e të abdulla ibnul Mubarak Izili është ai i cili e ka transmetuar këtë hadith me vërtet. Kusha të vezhdit? Tha të vezhdit janë ata të cilët flasin me me mendimin e tyre ose me mendjen e tyre. Ka për qëllim ata të cilët japin fatva në emër të Allahut me mendjen e tyre dhe jo me argumente fetare. Këta janë të vezhdit. Nuk është qëllimi të vezhdit ata të cilët janë mbëgjin në moshë ose të vejnë në trup e më radhë për kundre zikë të uflitët për atët të cilë janë të vejnë nuk e kanë ngritur vete në tyre me argumentet të fetare me Korani, me Libri në Allahu dhe me Sunetin e Profetit Sallallahu Aleyhisselam por e kërkojnë në dhëzimin nga mendjet të tyre trasmetohet nga abdulemin mësru di se ka thënë njerëzit do jenë në të mirë dhe dhe vazhdojnë të jenë në të mirë për deri sa dia u vjen nga shokët e profetës sallallahu alisillem dhe u vjen nga njerës dhe mdhej në më thënë nga ta që hecim argumentën dhe koran dhe sunetit dhe kur të vje të e dia nga të vejgjlit nga ta cilës vazon të koran dhe sunetit u shqëllimin atëherë dhe të ata do përqahen si pas dëshirëve të tyre do përqahen edhe atëherë dhe shkatarohen atë dhe atëherë ka për të dalë dëgjali. Si shka të reguar profetit sallallahu aleyhi sallam në hadith që dëgjali nuk ka për të dalë, dhe eri sa njërëzit të bëhen të futën i përqarit madhë mes një tjetërit. Në i kohë që do ketë në med njërëzit shka të rimd madhë mes tyre, nuk do ketë lidhjet mirë mes muslimanëve, nuk gjendë du muslimanë që të kenë një, një pasërti në dashurinë të të të për hirtë Allah s.w.t. Por gjën vetëm urrëtitje, smira, shpifje, gënjerësh targojnë njëri tjetrit, edhe pse të gjithë mund bashkohen në një saf, edhe pse të gjithë i nënshtrohen një Zoti dhe pretendojnë se kanë një libër që është Kur'ani. Sepse ata janë larguar Kur nga Kur'ani, janë larguar nga dija e vërtetë. Nuk kanë marr dije nga njerëzit e dhënë, nga ato që bëzon te Kur'ani të, Kur të Sunnetit, por e kanë marr nga të vegjël pa ne kanë humbur. Ka thënë Muhamedit, nuk është dije me moshë. Domthonë nuk është çyllimi të vetë që njeriu po që se ka moshë vogël që domethënë që s'ka dije, nëse nëse ka moshë madhe ai ka dije e më radh. Ose e kundërta e kësaj. Dije nuk njëvetë nga mosha që ka njeriu. Nuk do thotë që nëse një person është burr plak dhe është thinjur dhe flet për venisament, nuk do thotë që, që ai është dietar. Dhe nuk do thotë që nëse një person është i ri dhe nuk është thinjur as akoma, domethënë me flok bzeza, ai ai nuk është dietar sepse nuk është plakur. Nuk njëfët dhja i të leforme. Dhja është Kurani dhe Sëmeti. Kushe merë të, edhe e kuptonë të, dhe e zbatonë të, dhe, dhe iftonë njërëzën të, a i është njëri i ditur. Thot, ima Muhmedi, dhja nuk është me mosh. Gjitha shu është trasmetuar nga umër një radhjë lanun se ka thënë, dhja nuk është me mosh. Por Allah i madhruar e vendos dhja nuk ku të dëshiroj e i. Nuk është me mosh edhe detyre e muslimanëve është që ata të amarin ndijen nga njërës dhe në dhej nga ata të cilët bazon të Kurane dhe Soneti për ndesh detyre muslimanit kur a i merë një fedva të pys ku e ke argumentin për, për këtë qërshtje ofi lan, ofi stan, o filan, o fistan, o allan kur zë qështi sa do besim të ke mund të këti ku e ke argumentin për të dhe gjep pëse ke lejot, pëse ke nuk lejot pëse ke është përqyshme, pëse ke është ur Nëse dëshirojmë të shpotojmë tek Allahu. Pse subhanallahu çdo njeri perlesh kurbanë fjal për çështë të dsynjas në rendim për gjetur njeriu më të mirë. Domethënë nëse ti ke për të rregulluar makinën, do pyesë 10 veta, do shikosh kush është sa më i mirë, edhe nëse je zgjënjur për i personit do shkosh tek ajë tjetër, tjetër, tjetër më radhë, kush e ka më të mirë, kush e ka më të lirë, kush e rregullon më mirë, kush është pra për makinën më radhë, ndërsa për çështet e fesë për piqet njëri ju të mashtroj, por ka vetën e ti. Edhe kur vi në të vijë gjëndë dhe nërët pikë që njërëzit të drejtojë në njërëzit e ullët, në njërëzit e veqet, në njërëzit e ullët, në njërëzit pa dijet, të cire të bazojnë fejnë të tyre, në logjikën të tyre, pritë fundin, pritë fundin. Edhe këtë gjëtë është më ka ardhur. Shikoha njëse se kush fletë për fejnë Shikoni se çfarë thuhet për Fen Allahut, ai gjë e cila është ndaluar në mënyrë të rrept në Fenistane. Ajo gjë e cila do të vërtetë të dalë nga feja, sot shprehet në thëloj formë sikur ti të kjo pjesa kyçësorë e fes. Siç mund të thon disa njerëz, deri dhe thonë që muslimanët më mirë përtaheshë, mos zbatojnë Kur'anin, por zbatojnë një ligj tjetër. Jo, zbatoj Kur'anin muslimani për të zbatuar në një ligj tjetër më është më mirë përta. Atëherë thuhet troç. Mami, po më sema, më sema, mund të kish të rëzo të çfotose, ateist ose komunist ose ose merr budist. Pietros, tu je drejt. Ky është eliteti që jeton më sot. Ky është eliteti që jeton më sot, dekta, njerëz sot pyeten për çështje feje. Wallahu do të ketë frikë Allahs ndonjëherë për ne, se Allah nuk e justifikon nëse ai shko pyet për fenë të një çdo personi. Nuk justifikon Allah subhanahu wa ta'ala. Por do të pyesësh mirë, edhe dietari ka vendosur dy kushte, dy kushte. Për personin që do të pyesësh. Po sipas ato dy kushte nuk lejo, dhe të lejohet të pyesësh nga neftari. Kushti i parë është që njëjtëti të ditur. Nëse pyet një person që është injorant. Atëherë ti je i sigurt se ti vetëm se vetëntë do të ke mështruar. Po pyetë një injorant. Edhe fillimi i injorancës është kur njëri nuk njeh gjunë arabë. Kursi i jonë arabe, sepse kam mundsinë të diheni sa me kur diheni sa megjithëse jonë arabe. Të mësoj Kur'anin, të mësoj Sunetin, të di libra të Efikut, të Murad, të fsirit, të shumë shumë gjëra që se do të, të, të mësoj dhe nuk nuk bën një dietare me një vit, me dy vjet as në 10 vjet ose në 15 vjet. Kursi i parë është i ditur dhe kursi i dytë është i devotshëm. Tazoim se është një person që është shumë i ditur, por ai nuk ka devotshmëri. Nuk është qartë bien harame. Nuk të lejohet ty nga ana fetare ta pyesësh atë person që haram të pyesësh. Jo po ai domon ka dije, më radh ka dije, nuk të lejohet sepse ai kush e ka frikë Allahun veten e tij dhe bie në harame, atë do të këti? E ka frikë Allahun te ti. Ai kush e ka frikë Allahun për veten e tij, nuk i dhimbse veten e tij, nuk i dhimbse as stilla as kush tieni për veshteje. Për këtë arsye kanë tregu dietarë që të ndikosh edhe për to martdia. Edhe musliman nuk i din to kushte, as nuk i shqetësohen për ato kushte, prandaj dhe ndodha që ka thënë profeti salem që në kone fundit prishjet e kamedit është që dihet do merret për të vegjë dhe për ato tyre të cilët nuk ndjehin Kur'anin dhe Sunetin, por logjikën e tyre. Një prishjet e kamedit që të shtuaj është vdekje e papritur. Ky është një realitet që sinë shikojmë. Sa e sa njerëz ne i përcjellim papritur. Moment të thaktuar ti nuk e kupton kur dëgjojnë tonëz me vdiq filani, mdiq 1 2 3 4 5 10. Vdesin, përditeni duke dëgjuar vdekje. Vdiq filani, pastaj filani, pastaj filani, pastaj filani. Më një herë, pa pa thoni fare. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, një prej shenjave të kemijet është se do shfaqet vdekja e papritur. Gjithashtë një tjetër prej shenjave të kemijet është që parinë njerëzve do ta marrin njerëzit me levetë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 Edhe në kohën e fundit, kjo dhe jetë personin cilë do të rritë të njerëzit. Në i hadith tjetër, ka të reguar profetis sallallahu alai sallam, ka thënë që njeri u me i lumë tër, edhe që dhe jetë më fatë lumë i për duja një do a ketë atë ndorë, dhe jetë Luka ibnë Luka, Luka ibnë Luka, dhe më dhe njeri u i keqë i birë, njeri u të keqë. Gjitha pislë që ti bënë. Të gjitha pislë që ti bënë, vjet që të du shtido për imoritetin, droga, gjitha i bën, kjo është e që i dreton njerëzit, pari njerëzit. Dhe kjo të regon që njerëzit u ka arë shkatërimi. Kjo të regon që njerëzit u ashafrua shkatërimi për deri sa ata, për deri sa ata ka në rinë të lepike që parnojnë të vendosin për në paritë të tyre që të drejtojtë marit du janë dorë një personin cili është i tilë në të dhe forme, ka arë sh Dhen Hadithin e Buhariut profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që prej shenjave të kiametit është që paria t'merret nga njerëzit të cilët nuk janë të posaçëm për të drejtuar, domethënë nuk marrin vesh. Por ku të njerëz i bëjnë dëm më shumë se dobi. Dhe në një hadith më specifik tregon Xhabir se profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Kab me Uhras. Allahu të ruajë të Kab prej drejtimit të mendjeve të vë. I kaqon, çështë drejtimi me delehteve, oj dërguar Allahut fa disa prisa të cilët do drejtojnë mbas meje, me sa duket doon këta për të fjalë, por janë numërin e Islam. Në numërin e Islam, do qet kur numërin e Islam, në shtetin e Islam do të vë një rreshtill. Po jashtë të Islam çfarë bën fjalë? Mund ta përfitosh vetë. Po disa prisa që do vinë mbas meje, ata hesin me udhëzimin tjetër përveç udhëzimit tim, dhe ndjekin rrugën time për rrugën time. Thot profetis sallallahu alaihi sallam Kushi beson ata në gjenjeshtre dhe tyre Edhe indihmona ta në padresi dhe tyre A i nuk është prej me dhe unë nuk jam prej ti Dhe nuk ka bërt ardhur të kpel gujim dhe, dhe gjukimit Dytësit si Kushi beson ata në gjenjeshtre dhe tyre Në më dhena ta gjenjekan Gjenk Tu bërët fjalë për njërës të cilët I thonë vete e të e musliman dhe e mprisat muslimanve Nuk flite tu për shtetë e musbesimtaj Që nuk, nuk du të qi kur gënjeshtra të paska ekzistutë këta, vajhallit të këtij të cilës kanë lidhje fare me fen. Fot kush i bëson atë gënjeshtra këtyre, ndali thosë do bëj kështu, do bëj kështu, do bëj kështu shkorobë mësova se po do vërtet do ta bëj. Prit se do ta bëj para se të bëj këmetin. Pastaj i ndihmor atë në padrejësitë të tyre. Këto janë dy të cilës njerëz zotë të cilët nuk do shkojnë te pellgui profetit sallallahu alaihi wasallam. Besojnë gënjeshtrat. Edhe, dy në edhe e dyta ndihmoj njerëzën pa drejtësi. Edhe këto janë dësicit e prisave. Gënjein, edo bojë pa drejtësi njerëzve. Gënjein, edo bojë pa drejtësi njerëzve. Kush i ndihmon ata në pa drejtësi të tyre dhe i beson gënjeshtratëve të tyre, ai ta harroi pellgun e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ta harroi, ai do jetë për atë personi që do t'i marrin me lajë këto gjykimit. Do të thotë Përfitit Sallës Sallës Sallës, këta e në metim, u metim, do të thotë me lajket, ti nuk e di, të shfarë kam bërë të ambas tëje. Këta ambas tëje, janë këthyrë mrapsh, edhe unë do të thëmë, suhë kanë, suhë kanë, limen betë dhe le bahti. Të shkatër uër qofshin, ata që ndryshua ambas me i. Dhe pasë të thotë Përfitit Sallës, dhe kush nuk i bësonatë në gjeshtën e t ai është premje dhe unë jam prej tij dhe ka për të ardhur tek pellguim. Domthonë detyra e muslimanit fundon këtyre prisave të cilët gënjein. Fo një fakt buka kur vin kur vin momentet e fushatave, do bëjmë kështu, do bëjmë kështu, do bëjmë më shtuar, sidomos që ky do ta ngrejë, do ta kthejë vendin do ta do ta bëj parajsë. Edhe shumica e njerëzve këni besoj. Pastaj kur hyjnë në pushtet ndo vërtet çfarë bën? Fillojnë pa drejtësi. Fillojnë dhullumet, fillojnë vjedhjet, fillojnë mashtrimet. Edhe nëse herën në e parë përpara se ty të bim pushtet, nuk i dinë të këtove mashtrimesh, i mëson atij, i mëson karrigia, sepse po qëse nuk do të mësoj, do ta përzen të tjerët, nuk e panon kjo lloj shoqërie. Kjo lloj shoqëries ndërtuar në një formë është ndërtuar në korrupsion, që nëse një person nuk dëshiron të merret në korrupsion, ai do të përzihet në shoqëria. Do përzihet është njeriu i përzën, është i huaj në këtë shoqëri. Su ka ardhë gjendje sot? Në të tyri besimtajt është Në ardhjë në këtyre njerëzve Që mos e besojë Eta në gjinështë të rëtë të tyre Edhe as mos e ndihmojë Eta në padritësit në të tyre Nëse dëshion shkotojë Teka Allah unë ditë në një qëkrimit Një përshenjët kemetit Gjithështu është afrimi kohës Të rësmetone buhrere Se profetisë sonë Allah Ka thanë Do afrohet koha Do paksohet dh Do shfaqe në fitënet Do hide të kënjerëzit kopratësia Subhano Shqut shfaqerë është dhe njëre Prej tyre është realizuar Tashmë të kënjerëz Do afrohet koha Do paksohet dhja Kuj kje dhjetarët Do shtohet fitënet Shikoj fitënet sa qëmë të janë Do shtohet kopratësia të njërëzit Do hide kopratësia të njerëzit Dhe do shtohet Herëgji i kanë thënë dërguar Allah ç'është harxhi, ka thënë zhvrasja, zhvrasja. Çdo ditë po thuaj se çdo ditë shikon njerëz që si të frikëten para asyt kontr. Vë ditën një tjetrin, një herë vë tjetrin, tjetër vetë të tretën, i tretë vetë të katërtin në radhë. Një lojë zinxhiri pafund. <clears throat> një preshenjë që si shërgohet ndaj ditës afrimi i kokës. Ktu kanë dërguar dietare 3 mendime për afrimin e kokës za dietar ka dhën afrimi kohës si do afrohet koha të gjykimit ka për qëllim domthonjë që nuk do ketë bërë që njeriu i kalon dita, duke thënë se si i si, iku di nuk e kupton, nuk ka pas bërë që të farë, s'ka bërë spun harrit as gjithëmir, nuk ka bërë diçka që ia vlen përmendur. Kuptimi i dytë është ardha e mjeteve të transportit moderne, si domthonjë makinat ose avionët, të cilëve njeriu domthonjë është bromë të dhunja në gjithë rruzin tokësor sigurt jetë në një fshat vetëm mund bresh nga cepi bot me cep në një, një ditë. Edhe mendimi i tretë është që koha do afrohet me me vërtetë, ajsa kalon, do të thonë kalon dita shumë shpejt. Edhe ky mendimi i tretë, mendoj se ti je më insakt i parësy se mbështeten ato hadithe të dhe tjera, për haditheve të tjera që mbështesin këtë mendim është hadithi i Tirmidhiut nësinë treguohet se profetët kanë thënë, nuk ka për të bërë kamedit derisa të afrohet koha. Edhe dhe pasaj shpjegonët profetët thotë, do jetë viti një vitë si një muaj një muaj si një javë një javë si një ditë një ditë si një orë një orë si një ndezë e zjarë në më dhënë ngushtohet kohë në të formë e dialogës e si e bëna i vetë a e se kalon kohë shumë shpetë kalon kohë shumë shpetë vjen një zi e rëdarka a i kënditë a ti kënd muaj a ti kënd vitë nuk e kupton njërës e si i këndë dhe a i që shikon historinë dhe shikon se si ka mepruar njëzit i kur edhe qëfar mund bënë e të përndë e i dite edhe qëfar mund bënë sot njëzit përndë e i dite që ditet edhe me të vërtet dëshmon që koha kanë dërshuar dikur të regonin djetarët që falte një person para dite falte 300 rekatë 300 rekatë, kush mund të falte 300 rekatësot? Ibnë Hajre Laskanani ka të reguar veta i thot kam lezuar sahiu në Bukhariut i cili ka 7.000 hadithë Por i ko shumë shkurt. Unë kam llogaritur atë, domthonë po ta po ta marrim kohë në kohën sot, e sotme, ndonëse duhet dhithësisht sa i kohë për të lexuar saju në Buhariut në, në domthonë atë, domthonë si ka lexuar Imam Bu... Ibn Hajar al-Asqalani. Është më çuditshme. Të njëjtin libër e ka lexuar ai shpejt, kurse ne sot sikur të rim kohë gjatë nuk e lexojmë dot atë libër që ka lexuar ai shpejt. Pse? Për mua kjo nuk ka kuptim tjetër vetëm se koha është afruar kur është u shtuar, ditë ikën shumë herë më shpejt se shikoi likur, edhe njerëzit vetën ngjënë këto llojësi, ku ditë tot siku, ku ditë iku mua, iku vit, ikën vit, ikën vit një pasjetë, pa ku e kuptuar fare. Këto janë gjithë shenjat të cilat tregojnë për afërsinë e Kiametit, edhe janë për kujtim për besimtarin që të përgatitet për ditë. I gjithë qëllimi i tregimit të shenjave të vlezër është që besimtarët përgatiten për ditë, me punë të mira, me adhurim, me lexim Kurani, me dhikr. Me istirfarë, të rëgodë në gjunafet Sepse takimi Allahot është afer Edhe nëse nuk të kapë kja meti Vdekja jote është kja meti jote Dhe po të erdi për ty ka ardhur kja meti Edhe një ju du të pregatitet Ka të reguar profetës të rëmë Tho të pregatitur i përparse të gjinë fitnet Përgatitur i përparse të bitë të gjali Më adhërime e punë mje përgatitur i Sepse në moment të të vështirë Nuk e ruën një ju nga të fitnë, i cilë është nërtuar nga punë të ti të mira për ndryshën nëse fitën të ta gjenë një person të shkujdesur të hutuar ato mund të marrë një të përpara si kur se nërë lumi përpara lumi të urbudë kur vjenë me të urbudinë e ti një person një paprikatit nuk e disë nga të i vi lumi dhe vjenë dhe e merë përpara këshu e në dhe fitët vëllaj mi më problemi është një luk e kuptonit Nuk e, nuk e kupton të lëgjere dhe huton mës dë njës dhe haron dhe se kur, kur të ndi veten që e kanë marë për para fitnë të shikoj vetën vetën vetë nëse në fund humënerës dhe kur zvolohet përdja atëherë keni për të kuptuar a i keni hypur kalit apë gëmarit të ashti, në gjithë kur shë konzohet vetën e ti të mirë unë e më shumë mirë, janë shumë regullë në gjithë kur shumë vetën e vetën e që unë mësatarët mirë, në gjithë që ka pë Vetëm sigurt viti gjykimi çdo kush do të shikojë se a ka qenë mirë në të vërtetë apo jo. Prandaj largohu ashë njëri për nesh për mendimin të mirë ndaj vetes të. Se mendimi i mirë ka shkatëruar njëri dhe mendimi i mirë për veten është ai që ka shkatëruar i blisën përpara se shkatron njeriu. Por të ti peshoi punën të ti sa nuk u zhvon me peshorën e Kur'anit dhe sonetit. Në shikojë se ku është ai me fenë Allahut. Nëse dëshiron të shpëtoj. Fundi është shumë afër. Fitë në të mëdha ka në ardhur Dhe më të mëdha sa të do të vinë Por kushë shajitësi di për zjoat Por të përgatit të përgatit Dusë Allah në me përëtume që përgatit të përgatit Elhamdulluillahu Salatu salatu salatu Salatu salatu Salatu salatu Salatu salatu Salatu salatu Salatu salatu Një prej shenjave të kiametit është se ummeti i Islam do ta përçajn, do ta pjesëzojnë, do ta bëjnë copa copa umetet, popujt, pobujt e tjerë, krishterët, xhifutët, mosbesimtarët. Do ta çajnë, do ta bëjnë copa copa të, siç e çajnë qend ushqimin e tyre në tepsi dhe kjo gjë është treguar në hadith. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Thaubanit. Do vi një kohë që popojt do t'usulen juve siç sulen qend tek tepsi e tyre. Ka thënë një person, qoj dërguar i Allahut, a ngaç do jemi pa ka ditën për anë do na sulen? Tha, jo. Përkundërzi ju atë do jini shumë Për kundës e të dojeni shumë, për ju dojeni thësit shkomba e ujit. ujtë. Ujtë qenë zirë anësh, nuk ka vlerë, nuk ka pesh fare. Do të ahë që Allah u frikën armijgjëve tuaj nga zemërt, në frikën për jush. Dhe të hedhë në zemërt tuaja, dopsi në lëhën, i tha në i kërgurë Allah, që shë wehni? Tha dashurie, dynjas dhe u rejtje e vdekjes. Transmetone Budaudi, Ahmedi dhe hadite shisak. Në këtë hadith të rëgohet që umedet të disule në umedit Islam dhe ta jenë sulur që me shpërbërën e në khalifetit Islam edhepse këj emri në khalifetit Islam atëher kështë ngellur në formë allegorike se pësa ata këshin futur të loje shirë ku në umedit Islam a ishtë më dhaja sa shumë për muslimanve ishin këthyër në të këshinjë se sa mushikët e mekës Por kështë ngellur si pami e jashme Edhe po përqese po, muslimane nuk do kështë në rritu dhe gjendet të dobet që ishën atëherë Nuk do kështë në përqarë do të qafirë të qedin islam Por që e në që muslimane të lamë fene tyre Adhruan varnet E bën fene tyre shirk Të uhidin e këtën shirk Edhe shirkun e që ojtën të uhid Për këta rësua Allah subhanu e tala isë përvojnë të leforme U zhytën mbës dënyas, edhe i përçan, e morën shtetin islam, khalifetin islam, edhe e bën copa, copa, copa, copa, copa, në basë e shemu dhe këthot, hërrit të sot, përçan, edhe sonda. Kështu bën me ne, mës besim thasë, edhe në lanë neve jetim, edhe në sot e kësa e ditë e jemi tashmë jetim, edhe që djetë që dira vështë, Kur dalin ata musliman dhe festojnë pavarësinë e filan shtetës, filan shteti nga se u pavarrosua, nga shteti i Islamit. Po vallë, vallë të udhismet subhanallahu. Çfarë kanë vujë për shëmundë shitarët, për shtetin, për shtetin e Islamit që ka qenë turqun krye? Tregon një që ka qenë një prej ministrave ose për një zgjat të shtetit shitarën këonën në, në Veri, në Francë. Edhe po i thoshë nda ka pushtuar turqur 500 vjet. E tregon disa herë, e tregon disa herë, dhe kur mruzita franceze thanë Ju vë ju ka pushtuar turku 500 vjet apo ju e keni pushtuar turkun? Sepse ju keni pasur në shtetin turk mbi 12 ministra, ju shqiptarët. E më thoni pastaj ju ju pa pa pushtuar turkun. Domethën shqiptarët kanë jetuar shumë të lumtur në shtetin islam, nuk nuk e nuk e ka torturuar kush, kanë pasur kanë mos bëj jetë normale. E fillon pastaj ne thotë uh, fituam pavarësinë. <të> Këgjë fituam pavarësinë. Na pavarësi shioj pavarësinë. Shioj taksat Sklaveria e kohës moderne E përçan shtetin islam E përçan shtetin islam E bën të sopa të sopa E dhe usullën shtetet për të ngrën një piesë të të shtetet Islame të cilët i ndan Pra nërë u fut Anglia u fut në Irak u fut në Jordani u fut në Palestini u fut në Egipt I mori këto Anglia i bëri pëndë vetëm Edhe si e quanin, e quanin të pushtim, quanin istëmar. Istëmar juna rabet do thotë ndërtim, do të thotë ne po futem për të ndërtuar vendin. Kështu foshëm. Tregohet një profesor thoshte këtu që, nuk quhet nuk quhet istëmar, po quhet investim, shkatërim. Ata erdhën për ta shkatëruar Fenislamë, erdhën për ta shkatëruar moralin e Islamit, edhe sa e sa musliman kanë vrarë sa e sa musliman kam vrar pushtojë Anglije i Irakun Jordanin, Palestinen, Egyptin pushtojë Fransa, Sirin, Libanin Egyptin një kohë tjetër Tunizin, Algerin, pushtojë Italia Libin e Marav e tjere tjere Marav si vërdëtim i kësaj që ka thëm profetis sallallahu aleyhi sallem do të sullen umetet popujt si që sullen qend të këtëpsi e të re këshu do të sullen umetet edhe ku janë terroristët pastaj? Jan muslimanët terroristët. Kush ka sh... kush ka shkuar për ta pushtuar Pjetrin? A ne kemi shkuar, muslimanët kanë shkuar për të pushtuar vendet perëndimore, po vendet perëndimore edhe sot teksa e ditë i vjelin prorët e muslimanëve. O vlezë. Vetëm ajo nafta, të cilën ata e marrin falas pa lek, ta dinë ju çmimin real të asaj naftës sa shitet keni për të qoditur atë naft dikurat da kanë madhë me 5 dolar të fuqin ta shtik është rritur të sa kurse është rritur ka shurë dhe dhe 90 dolar pas e ka urlë prap nga mëshire e madhe që ka arabia saudi dhe kundrejt përëndimit është një mëshirë shumë kurse të shmimi e real ma antë cilit në duhet në në të vërtet që të jetë një fuqin afte duhet ta kaloj 270 dolar një fuqin merët në fuçi nafte me me një çnim qesharak pronë e muslimanëve dhe muslimanët megjithëse janë njerëz më të varfër pse sepse ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam do t'ju porçajë umatet do t'ju hanë jo si hanë qenë tepsija kjo është tepsija umat i sa mësh një gjum Ne kemi halën, zime njëri tjetër, nuk kemi halën të rrëmë drejta tona. Pasurin ton, naftën ton, arin ton, pasurit të kësore, i marit gjithë më të besintarët, jënë të, të pasur ta. Pse jënë të pasur? Jënë të pasurin ton. Në më dhe në dëvërtet, po qëse muslimanët do qëndëronë në vetën pasurin në të të të marit, të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Një loj vjedhje, një loj uzurpimi i pasurisë musimane në mënyrë totale aisa vuhajnë e gjipt. Me qindra mirë musimane jetën rrugëve, nuk kanë të hambuk. Nivelli e tesës nuk është në në zero, por është në në në zerën e zerës. Ndërkoj që vëndët islami e vëndët më të pasurën gjithë botën. Kushtë të rësueja? Kushtë të rësueja? sepse mos e mauten gjum mos e mauten gjum dhe let flean ndërsa mos besimtarët janë sulur tek tepsija dhe janë duke ngrënë dhe kanë porçar mos i maut dhe akoma fusin porçar dhe ne akoma ziejmë me njëri tjetrin a i kemi më miq apo i kemi armiq a duhet të sillemi mirë apo nuk duhet të sillemi mirë a duhet i besojmë apo nuk duhet i besojmë a duhet i votojmë apo nuk do të votojmë ndërkohë që ata ata janë duke na shtypur, duke na shfutzuar, duke në, duke na vrar, duke në këp, duke na prodhur, prodhnuar, çdo gjë janë duke na bërë dhe ne akoma jemi gjumë, ne kemi nuk kemi duke kuptuar se çfarë do të bëjë me ne. E gjithë kjo vjen nga dashuria e madhe e Zotit. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka spordhur të gjendjen. Ne jemi i jetim. Kjo është e vërtetë. Ne jemi i jetim, por Allahu i madhëruar jetimin nuk e lën bash edhe pëse njerëzën mendojnë që jetim është njeri pa njeri. Elem një gjithi gji dhe ke jetim e mfa awa, a nuk të gjithi të jetim dhe Allah u të strahoj. Allah u i madhuru është e cili kujtese për të jetim, por ka nevoj për ne vedëm të i këthejmë i Allahus. Ka nevoj për ne të i këthejmë i Allahus subhanu e taala, ta, ta adhuroj më të, të kuptojnë qëllim pësemi kërjuar, mos mashtronë mos dynjas, mos mashtronë më bas urdrave dhe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 Edhe në barazojnë neve me homoseksualet dhe në thonë Sikur se kanë të drejtë homoseksualet që të shfaqin të drejtë në nëtyrë Dhe ga muslimane kanë të drejtë që të rime shaminë për shkolla Valla si e qarëfakesi e shëvleze Kërse ne qeshim nga këzimi se mendojmë se por ne ebë një drejtë E drejta që ne në barazojnë me homoseksualet Allahu e kërë O muslimane, ku jeni ju o muslimane? Përsa të hutuar që pasin e qenë ju o muslimane? A ksu do të ndihmoni fentua ju musliman? A ksu do të ndihmoni fentua ju? Çfarë do të thoni Allahu ditën e gjykimit kur të pyet Allahu ditën e gjykimit, çfarë keni bërë për, për fentime? Çfarë keni bërë për fentime? Kështjellat tuaja i ndërtuar çdo njëri për yushën do të kështjellë vetë. Dynjaneve të ndërtuar për fentim çfarë keni bër? Çfarë keni dhënë? Kënaqeni kur mos bësin tar në krahasim me homoseksualë dhe në para se meta? Allahu Akbar. Tamam, siç ka thën Prof. Selim, na përçaj. Do vazhdojmë vëllai mos duhet të na në përçajë ditë të ditë na përçajë më shumë. Na përçajë si punë molekulave. Fosim unafik mes nesh dhe edhe shpifin, edhe ne dijo shpivit të tjerë. E pastë ndahemi, ndahemi, ndahemi, ndahemi, ndahemi. Ai se janë muslimanët, çorp dy veta nuk flasin me një tjetrin, dy veta zihen, dy veta tjerë kanë harruar të binjaja, kanë më përfitë për dunjas, dy të tjerë At çfarë thëmun, çdo lloj gjeje mund djersa ka muslimanët. Sikur Allah subhanahu taala nuk ka zbritur tekta musliman një veç, që ata si ta zbotojnë në të pastër, por siguri kanë anë ata që të bëjnë çfarë duan me logjikën e tyre. Edhe është kthyer feja në një gjendje oh vlezër që nuk bën ndallim ndërmjet dë atyre që vin në xhami aty që nuk vin në xhami. Shikoi te gojët e tyre, te veprat e tyre, te mënyrat e tyre se si jetojnë ata, si veprojnë, emrahat shikosh nuk shikon ndallim nuk shikon vallë në syre. Esë rezultati pas saj, do të ndausulën në veçant nga të gjitha ane do të na çajin, do të na çajin. Nusallahu ma dhuruar që Allahu të kujdesë për ne. Nusallahu ma dhuruar ta ngrej Allahu subhanahu taala fenë ti lart. Nusallahu ma dhuruar mos na ndëroi, mos na ndëroi neve siç ka thënë Ojte te olu yastabdil qawmun ghayrakum, ne së ju ikën shpinë, në shpinën do të siej Allah popull tjetër. Mos ta bëj Allah për ty edhe ërë një tetje që kë brez kë brez është brezin baruar kë brez nuk është parazja shikon njerëzit nuk e kamen të dunjaja hoqa flet, hoqa falemazin kurse njer, njeri u fillon nuk e duqanët e ti nuk ka men në fara aste ka dhurimi ti e ka men në gjithë të dunjaja ta mam ka hyrë dashuria në zemë të tonë nuk kujtoj mas gjenet dhe gjhenet gjithë me zhrisën në bushra vetë të maharame gjithë me zhrisën muslimanve edhe ka ndrejt q Po kemi vënë re po që nga të gjithë besimtarët që quhen besimtarë vërtet praktikant, vetëm 28% do të flasin për fenë me xhinisën e tyre. 56% ose më shumë nuk flasin fare për fenë. Logjikisht besimtar, ne në mjedisin tonë duhet të, du të sundojë biseda për fenë. Kurse në shumicën e rasteve bisedat tona janë vetëm biseda të dunjave. Çana nga ato që i kanë vetëm se ne kemi mjeka, as kanë mjeka, sepse njësoj kjo është ata. Allahu akbar. Që sallallohu anu madhuruar të rregulloj gjëndinë tonë. Qusallahu subhanahu wa taala na zgjon me gjumi jon. Qusallahu nam adhuruar, të kujdeset për ne, qusallahu ta ngri fenin e tij edhe ta poshtroj kufrin edhe mosbesimtarët, ato të cilët duan ta luftojnë Islamin. Allahu subhanahu wa taala ka premtuar që feja do të ngrihet edhe sikur të urrënjtë jemi mosbesimtarët. Me ne ose pa ne. Por kush është ai që do të ketë nderin që të përpiqet për sakrifikuar për të fe? Qusallahu na bej për ty. Sufinti vlezer. Ne jemi në vërzdimin në ndërtimës e gjemije. Dhe të shti dëshirojmë që të vendosim installimet dhe kjo ka nevoj për ndihmesën të uaj. Kjo gjë ka nevoj për ndihmesën të uaj. Për ndër jepni për hirtë Allahot që Allah subhanu e tala ta të ashkrujë se vapë. Jepni që Allahot jepë ja për ju. Kush jepë për Allahun Allah subhanu e tala ta jesë vëndëson. Pasuritë Allahot në mbarojnë. Allah i më dhëruar, thiesh dëshiron nga sprovoj neve, duke nga kërkuar ne që t'japin rrugën e ti. Por Allah nuk ka nevoj për asë kënd. Allah subhanu e ta nuk ka nevoj. Për kjo është sprovoj për ne dhjith. A do japi për fejnë Allah, a do e më nërtoj të shpija Allah, që në të t'adhuruat Allah, a bo do e njën për e tyri të si e në kopratës. Dhe nëse ne të regohemi kopratës, ku ndër vetëve tonë, tonë do të regohemi, kush jeb, jeb Allah, kush rezervon, rezervon Allah,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 të regoni bujarë që Allah subhanu wa të regoni bujarë me ju, Allah shpilet një atëris një kam e